Minciuna. Lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul. Efeseni 4 cu 25. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Coloseni 3 cu 9. Să nu mințiți. Leviticul 19 cu 11. Domnul urăște limba mincinoasă. Proverbe 6 cu 17. Cel neprihănit urăște cuvintele mincinoase, proverbe 13 cu Prin minciună se întunecă în om chipul lui Dumnezeu, care este adevărul veșnic, și se întipărește chipul diavolului, care este tatăl minciunii, învățătura celor 12 apostoli. Omul părător, trădător și mincinos este fiară prefăcută. Tulbură judecățile, desparte soți, încurcă stăpânitori, face dezbinări, varsă sânge, pustiește orașe și pierde popoare întregi. Sfântul Ioan Gură de Aur Minciuna roade încrederea între oameni, o legăturile lor de dragoste și dreptate și astfel face cu neputință înflorirea vieții de comunitate, învățătură de credință ortodoxă. Minciuna duce la furt. Învățătura celor 12 apostoli Nimic nu este mai rău decât în erezie. Sfântul Ioan Gură de Aur Minciuna este lucrarea diavolului. Învățătura de credință ortodoxă Minciuna este cea mai mare răutate. Sfântul Vasile cel Mare Obișnuința la rău nu lasă pe om să vadă răul pe care îl face. Fericitul Augustin Datinarea întunecă mintea și împietrește inima omului și astfel, ușor poate rămâne el îndărătnic până la moarte. Sfântul Alfons de Ligori